Розділ 22, у якому визволений з Лелівської в'язниці Рейнван тішить очі світлом і стає до останнього бою. У Королівському замку в Леншиці панувала атмосфера неспокою і нервового поспіху. Готували житлові приміщення в старому домі, прибирали, умеблювали і прикрашали представницьку залу. Інформація про те, що саме Леншицю було вибрано місцем мирних переговорів, Дійшла до бурграфа пізно, майже в останній момент, і часу на приготування залишилося справді мало. Бурграф бігав по старому домі, лаєв, проклинав, підганяв, сварив, весь час запитував, чи бува з вежі вже не видно кортежу єпископів і польських панів, або ж наближення посольства хрестоносців. З боку ордену очікували, зокрема, Конрада фон Ерліхгаузена з Мальборка і Людвіга фон Лауша, комтура Торуні. Мав бути серед послів Франц Кушмальц. З поляків чекали єпископів Збігнєва-Олесницької, Владислава-Зопорова, краківського каштеляна Миколая Зміхалова і познанського каштеляна Доброгоста з Шамотул. Найважливіший представник польської сторони тим часом уже встиг прибути до Ленщиці. Одразу після прибуття він усамітнився у приготованих для нього покоях. Там він прийняв, як донесли бурграфу дивного гостя в Каптурі – і наказав, щоби його не турбували. Грудневий вітер стрясев віконниці свистів у щілинах. Хрестоносці погодяться на перемир'я, сказала, відкидаючи волосся на спину рікса Картафіла де Фонсека, шпигунка на службі Владислава Єгайла, короля Польщі. Бояться, що ми знову нацькуємо на них виситів, крім того, на них тиснуть проські стани, які погрожують відмовитися коритися. У станах значною особистістю стає лицар із Хельма, Ян Бажинський. Раджу вашій привілебності запам'ятати це прізвище. Опозиція хрестоносцям у не набирає сили, а Бажинський має шанси стати її провідним діячем. Його варто мати на оці». «До поради прислухаюся», – відповів Войцех Ятшимбець, гнизненський архієпископ-метрополит, примаз Польщі і Литви. «Я завжди прислухаюся до твоїх порад, дочко. Ти надаєш нам безцінні послуги, а сама весь час залишаєшся в тіні. Ні про що не просиш, ні про почесті, ні про нагороди». Рікса всміхнулася кутиком губів. «Ваша привелебність, повільно вимовила вона, – «спонукає мене насмілитися і попросити». «Проси». Хрестоносці приїжджають до Ленчиці просити про перемир'я. Є шанс укласти вічний мир з орденом на вигідних для Польщі умовах. Є шанс повернути собі Нешаву і позбавитись від ригайла підтримки хрестоносців. У цьому є чимала заслуга чехів, заслуга Яна, Чапака і Сан та ще того страху, який сирідки посіяли в новій марці та під Гданськом. Паб'яницька угода і союз Польщі з гуситами. Похитнули бойовий дух тевтонців. Ваша привеливність, напевно, це визнає. До чого цей довгий вступ? ж бо дочку, в чому річ? У мене прохання, щоб відзначити союзи, вікторії та успіхи, щоб ушанувати їх помилування амністією, однією і тихою. Хто? В'язень Лельова. Войцех-єстшемець довго мовчав, потім довго кашляв. «Тридцять миль від гн'язна до ленщиці, подумала Рікса. «Не на його вік такі подорожі. Ще й у таку погоду». «В'язень Лельова є державним в'язнем», – нарешті вимовив Примас. «Він є політичним в'язнем», – виправила вона, схиливши голову. «А в політиці сталися досить принципові зміни, чи не так? Сьогодні вже всім відомо, що напад на Ясногорський монастир вчинили аж ніяк невірні чаші чеські гусити». «А що це був звичайний акт розбою?» – поспішно закінчив Ящембець. «Звичайний грабіжницький напад у виконанні посполитих бандитів». «Переважно польської національності». «Покидьків без батьківщини віри!» З притиском виправив примаз. «Тупих грабіжників, які поняття не мали, на що піднімають руку, які покалічили чудотворний образ бездумно». За осквернення святині, з притиском ставила генка, усіх їх повинна спіткати кара Божа. Більшості вже начебто немає серед живих. Померли ще й року не минуло від нападу на монастир. І правильно, усі повинні померти, ув'язнені теж рука Бога. Я з Ящимбиць склав долоні, як для молитви, опустив очі, щоби приховати їх блиск. Потім підвів голову. Отже, караючи, десниця Бога. запитав він. Впаде. «І на в'язня Лельова. В'язень Лельова також помре. Ніхто не знатиме, де його поховано. Усі про нього забудуть?» «Усі. А краківський єпископ?» «Краківського єпископа?» – тихо промовила Рікса. «Більше не цікавить справа Ченстухови. Він не має жодного інтересу розкопувати могили і будити лихо, яке спить». Він знає, що було б краще, якби всі забули про ясну гуру і знищений образ. Що його зрештою, як мені доводилося чути, у Кракові реставрують. Невдовзі він, як і раніше, висітиме у монастирі паулінів. Ніби нічого й не сталося. Тож хай буде так», – промовив я з чимбець. «Хай буде так, дочко. Хоча я вилів би визнаю, щоби ти просила про щось інше. Але в тебе великі заслуги на службі корони». І ти далі примножуєш свої заслуги, працюєш віддано і жртовно. Небагато таких, як ти. Небагато таких у мене. А то тепер. Тепер, подумав він, коли один із моїх найкращих людей загинув у Шльонську. Лукаш Божичко. Успішний і добре законспірований агент. Вірний слуга польської корони. Помер. Хоча завдана залізом рана була легкою, непоправна втрата. «Звідки, звідки брати наступників?» Тож же роби, що належить!» Примас підняв голову. «З моїм благословенням! Але з вас, що захід вимагатиме видатків, Лельові доведеться заплатити кому треба. Я не збираюся вплутувати в це коронну скарбницю, а тим більше поменшувати скромний маєток церкви. У фінансових справах прошу цілком покластися на мене!» Усміхнулася Рікса. «Я вмію залагоджувати такі справи. У мене це, можна сказати, в крові. Досвід багатьох поколінь». «Ну, так-так, так-так, якщо вже на те пішло, дочко», – покивав головою старий, Слухай, не «слухаю». «Зрозумій мене неправильно. Примаз Польщі і Литви глянув, і це був щирий погляд. і Вбачаю в тому, що я скажу, нетолерантності та опереджень». Те, що я скажу, я скажу з прихильністю, симпатією і турботою. Я знаю, знаю вашу привилебність. Чи ти би не перехрестилася? Рікса якийсь час мовчала. «Дякую, але не скористаюся», – врешті-решт відповіла вона. «Прошу не вбачати в цьому упереджень». «Я бажаю тобі кар'єр, підвищення. Як єврика, ти маєш мало шансів». «Тепер» усміхнулася Рікса-Картофіла де Фонсека. Але колись це зміниться. Фантазуєш. Фантазії збуваються. Нас у цьому переконує пророк Даниїл. Хай Бог береже вашу привилебність. Бог із тобою, дочко. Спершу були важкі кроки, брязкіт заліза. Потім просто такий інфернальний скрегіт засувів, від якого волосся ставало дуба і який змусив Рейнивана зіщулитися на загноєній соломі. І було яскраве світло смолоскипів, яке змусило його зіщулитися ще більше, затиснувши повіки і сціпивши зуби. «Вставай, виходь!» «Я?» «Виходь, швидко, рухайся!» Сонячне світло боляче вдарило його в очі, осліпило, запаморочило. Позбавило рівноваги і влади над ногами. Він упав. Упав, розтягнувшись на повний зріст, безвладно, як п'яний, навіть не пробуючи пом'якшити удар об дошки підйомного мосту. Він лежав, і хоча очі його були розплющені, нічого не бачив. Спочатку він і не чув нічого. Крізь той шум, який панував у нього в голові, крізь кокон, який його плутував потрохи, почали пробиватися і долинати звуки. Спершу недоладні і незрозумілі, поступово вони стали вирізнятися за інтонацією. Однак минув іще якийсь час, перш ніж він збагнув, що ці звуки – це слова. перш ніж почав розуміти їх значення. І перше, ніж нарешті впізнав, що той, хто говорить – Шерлей. «Рейна, ти мене чуєш? Ти мене розумієш, Рейне я заплющу очей, господи, у тебе жахливий вигляд. Можеш підвестися?» Він хотів відповісти, не міг. Кожна спроба подати голос перетворювалася на схлип. Підніміть його і знесіть униз. Покладемо його на віз і йдемо до містечка. Його треба привести в порядок. Шерлей. Рейнеман. Ти ти мене витягнув? У певному сенсі, конкретно у фінансовому. Чорний фургон? А як же? Де ми? У селі Негове, біля Северського гостинця, на задньому дворі корчми під пляшкою. Який нині день? Вівторок. Після неділі Квазі Дженіті, Шосте квітня року божого 1434-го. Овка фон Берут увірвалася в кухню, розвіваючи косою і мало не затоптавши кота. Схопили обіруч великий казан і гринуло ниму підлогу. Змала зі столу миски й ложки, копнула відро зі смітника та з такою силою, що воно покотилося під стіл. На сам кінець копнула котел, але він був масивний, важкий, тож не піддався. Овка крикнула, вилилася, заскакала на одній нозі. З розгону всілася на лаву, тримаючись за ступню, а тоді розплакалася від болю і злості. Економка дивилася, схрестивши пухкі руки на грудях. «Уже?» – врешті-решт запитала вона. «Вистава закінчена? Я можу дізнатися, в чому річ?» «Турень!» – крикнула овка, тручи рукавом очі й щоки. «Телепень шмаркач!» «Персіфаль фон Рахенео!» – здогадалася економка, яка зналася на цій справі. Та від уваги, якої рідко щось ховалося. «Що з ним? Розкрив свою любов? Нарешті освічився? Чи зовсім навпаки?» Зовсім навпаки!» – шмигнула носом овка. «Не може, сказав, женитися на мені, бо йому батько заборонив. Батько йому наказує одружитися з іншою!» «Не рви, говори!» «Батько йому наказує одружитися з іншою. Парсифалії не хоче не захоче, але й на мені не жениться. Сказав мені, що не може, не піде проти волі батька. Піде в монастир, придурок!» «Стосовно монастиря...» «Я з тобою згодна», – кивнула головою економки. «Справді, придурок, але воля батька річ священна. Їй не можна противитися». «Ото ще не можна», – вигукнула овка. «Ще як можна? А Вольфрам Паневіц? Женився на касті Біберштайн?» «Женився! Хоча батько йому забороняв. Шлюб був, весілля було, а тепер усі задоволені, в тому числі старий паневіц, бо Вольфрам кастику кохав». «А він мене не кохає!» «Не реви!» Економка виглянула у двері, щоби переконатися, чи ніхто не підслуховує. «Твій Парсіфель ще там-то перед вівтар не завів. Це навіть заручен не було. Ще багато що може статися. Доля багато чого може принести, а треба тобі знати?» Овка витерла ніс рукавом, широко розкрила горіхові очі. «Треба тобі знати?» Тихше продовжила економка. «Що є способи допомогти долі? Для цього потрібна відвага!» «Заради нього я готова на все!» Овка зціпила зуби. Еленча крон здригнулася, і аж підскочила, почувши, як гримить каміння, обсуваючись під чиєсь ногою. Вона машинельно сперлася на суху гілку, яка тут же голосно тріснула. Тріскові відповів зі стежки здавлений скрик. Ленча не мов би вросла в землю і серце застогоніло В грудях ніби птах Який вирвався з клітки На стежці з'явилася постать І Ленча полегшено зітхнула Бо це не був розбійник Вовкулак, Баба Яга Страшний лісовик грізний зеленошкіри Альп Ані жоден із сумнозвісних мандрівних Монахів, котрі так і чигали На дівочу честь Постать, що з'явилася Була дівчина мабуть, навіть молодша, ніж вона сама. Зі світлою косою, веснянкувата, скирпатим носом, вдягнена по-чоловічому, причому не бідно. «Ой-ой!» – сказала веснянкувата дівчина, побачивши Еленчу і глибоко зітхнула. «Ой-ой, ну я і злякалася. Була впевнена, що це вувкулак або що мандрівний монах. Ой-ой, здравствуй, ким би ти не була, я…» «Тихіше!» шепнула Еленча блідночі. «Хтось іде! Я чула кроки!» Виснянкувата обернулася, присіла і потяглася до руків'я стилета, що висів у неї на поясі. Однак її рука при цьому так дрижала, що Еленча не вірила, що їй вдасться видобути зброю. Сама вона вхопила камінь, вирішивши дорого продати своє життя. Чи що би там довелося продавати? Але день, як виявилося, був днем безкінечних здивувань, і несподіванок. Позвив весь крутій кам'янистій стежці, яка вела до вершини Радуні, саме підходила третя дівчина. Вона теж стала як укопана, побачивши їх обох. На вигляд вона була молодшою. Її лице, риси, колір, волосся, очі. Усе це когось інше і нагадувало. Викликало почуття тривоги. Почуття невиразне і незбагненне, а тому ще більше тривожне. Ну, ну. Миттю, повернувши впевненість у собі, взялася в боки виснінкувата. «Куди це тебе принесло, шмаркачко? Ще й саму самісіньку, ти не знаєш, що тут буває небезпечно». Еленча ледь втрималася, щоб не пирснути. Якщо нова прибула і була молодшою від виснінкуватої, то вона дуже трошки. Зате вона, напевно, була вища. На її лиці не було видно ані сліду, перляку чи, бодай, стурбованості. Її лице подумала Еленша дивуючись і думці. Старше, аніж вона сама. Голову давно відріз, сказала вона, що ми всі прийшли сюди з однією метою. А поза ця мета на самій вершині? Нам треба поспішати, інакше ми не встигнемо повернутися перед смерком. Ходімо, дівчата, за мною. Веснянкова зробила таку міну, ніби хотіла фиркнути. Але що поробиш, кожна група повинна мати лідера а Еленча була найвища. І хто, значить, не найстарша? Мене звати Оф Єфемія фон Барут, гордовито сказала веснянкувати. Донька лицаря Генріха Барута зі Студзіська. З маю честь? Еленча де Вірсінг. Новоприбула, коли обидві звернули на неї погляди, і опустила очі. Довго не відповідала. Може, ти врешті-решт тихо вимовила вона називати мене Електрою. Видовжену вершину Радуні увінчував кам'яний вал. У його центрі лежав камінь, великий, схожий на катафалк-моноліт. Жодна з дівчат не могла цього знати, але цей моноліт лежав на горі вже тоді, коли по Судецькому передгір'ї тупали мамонти, а великі черепахи відкладали яйця на Одрянському острові П'ясик. Нині велолюдні і щільно забудовані частині Великого Вроцлава. Біля підніжжя моноліту палало вогнище. Полум'я облизувало дно обсмаленого казана, з якого бризкало варево. Неподалік на купі черепів лежав чорний кіт у типово котячій лінивій позі. Він був зайнятий, вилизував шерсть. Це було найлінивіше вилизування, яке Еленча будь-коли бачила. Біля вогнища сиділи три жінки. Одна, зовсім старезна, згорблена і скорцюблена, видалася, бурмотіла, мугикала, викривляючи темне обличчя. Та, що сиділа найдалі, здавалася всього лише дівчинкою. На її блідому, трохи ніби лисячому і некрасивому лиці палали лихоманкою очі. в ковтун волосся, підтримував у такому-сякому порядку вінок, вербени та конюшини. Центральну позицію займала найважливіша – Бонна Феміна, та до якої всі вони сюди прийшли. Висока, огрядна, прибрана у гостроверхий капелюх із чорнофетру, фетру, з-під якого буйними хвилями стікало на плечі полум'яно-руде волосся. Шия черівниці була б вита шалю зеленої вовни. «У мене палець швербить!» – невиразно проговорила темнолиця стара. У мене палець швербить, і це свідчить. Заткнися, ягно, втихомирила й руда в капелюсі, після чого підняла на прохачок очі, світлі, наче розплавлене олово. Здрастуйте, дівчата. Що вас сюди привело? Не говоріть, сама відгадаю. Небажана вагітність ні, мабуть, ні. Хворими ви мені теж не здаєтеся, зовсім навпаки. Я б сказали, ви всі три, здаєтеся, надзвичайно здоровими. Значить, кохання. Кохаємо, об'єкт кохання далекий і недоступний, все більш далекий і все більш недоступний. Я вгадала. Веснянкова Ефемія фон Барут була першою, що наважилася поспішно і енергійно покивати головою. Першою і єдиною. Елен ще під поглядом родоволосої відьми опустили голову. Вражена раптовою впевненістю, що її прихід сюди був цілком позбавлений сенсу, абсолютно зайвий і страшенно дурний. Що ж до електри, то вона навіть не поворухнулася, задивлена у вогонь бездумним поглядом. «Вгадала? Не вгадала?» – забурмотіла Родоволоса. «Первакко, буде видно. Підкинь хмизу вогонь, ліжко, а зілля в казанок. Ягно поводиться як слід. Темнолиця встромила в рот кулак і погамувала відрижку. «А ви!» – Бона Феміно змірила дівчат поглядом світлих очей. отримайте те, про що просите. По черзі. Кожна, зокрема. Силою сонця і силою луни, через знаменній, через руний. Ей-я! Кипить, кипить казанок, а в ньому була Донна, Борець, Блекота. Не головою голову Фонбарут, Вдихай пару!» «Ось тобі дзеркальце, даю тобі його. Як місяць почне маліти, у день Венери, і Фрей зловив в нього потайки відображення твого коханого». Загорни у вовну, покладив пуздерко. Посип що сушених пелюсток ружі і вербени. Додай зілля Агнус Кастус, відомого теж як Аврамове дерево. Додай краплю власної сангвіни менструа. Сховай пуздерку, щоб на нього не міг впасти жоден сонячний промінь. Як ховатимеш, тричі проговори заклинання. «Его ділекто мео етадме конверсіо еус!» «Я є милого мого, і до мене звернене його пожедання. За ким місяць тричі обернеться, твій вибранець буде твоїм. Через знаменні і через руни магна матер, магна матер!» Кипить, кипить казанок, а в нім була Донна Мандрагора. нахили голову, Елен, Чодавірсінг, вдихай пару. Ось тобі ножик сталевий, даю тобі його. Як місяць поповні почне маліти, у день Венери і Фреї до схід сонця піди до саду, зірви яблуко, яке здасться тобі найкращим, розріж навпіл ножиком». Розтерши спершу на лезі краплю сангвіне менстро, насип на кожну половину яблука щіку висушеного споришу, скріпи обидві половинки скіпками з гілочок мирту. На шкірці яблука виріш ножиком ініціал імені коханого, вимов ім'я тричі, за кожним разом промовляючи заклинання Екеістевеніт. Ось він уже надходить. Яблуко сховай, причому так, щоб на нього ні разу не впав сонячний промінь. Навіть якби твій обранець був на краю світу, він повернеться до тебе. Гей-я! Силою сонця і силою луни, через знамення і через руни. Кипить, кипить казанок, а в нім баладонна, собача петрушка цикута. Нахилий голову, вдихай пару. Грізне тим я собі взяла, електра. Грізне і страшне для такої молодої особи. Знай, що таких, як ти, я зазвичай відсилаю ні з чим. Таким, як ти, я не допомагаю, не підтримую в тому, що планують і що замишляють. Таким, як ти, електро, я зазвичай наказую покладатися на час і долю. Тіт, що лежав на черепах, зашипів. Очі чарівниці запалали лиховісним вогнем. Тому, тільки як виняток, я сьогодні трошки допоможу долі, тихо промовила вона. І, хоча твоє бажання електросповнене зла, я виконаю його, простягни руку. Ось я даю тобі. Рудоволоса чарівниця шептала. Електри слухала, схиливши голову. Вогонь пригас. Казанок іще булькав, шипіло бризкаючи на жар верева. Кіт занявчав. «А тепер ідіть собі вже!» – наказала Бона Феміна. «Слава все богині! Ага, не забудьте, рекламації не приймаємо!» «Їїж так похапцем!» – дорікнув Шерли. «Тобі зашкодить!» Рейневан підняв голову з надмиски, яку затуляв рукою. Якийсь момент дивився так, ніби не розумів. Потім знову взявся ковтати галушки і ганятися за шкверками. Впоравшись із галушками, присунув до себе двовухий горщик журу, відламав від буханки шмат хліба. Демирит мовчки спостерігав за ним. «Як? У який спосіб?» – раптом запитав з повним ротом Рейнован. Чарли зітхнув. Після нашого розставання я довго не знав, що з тобою відбувається». Про Стахову я чув, звісно. Усі чули? Але звідки я міг знати, що ти там був? І що тебе посадили? Одним словом, свободою ти завдячуєш Ріксі. І відомостям, і зв'язкам. Проте це все-таки ти, Рейневан відклав ложку. Це ти видобув мене з Лельова. Для того є друзі. Стримайся трохи їжі. Ніхто в тебе цього їдла не забере. Рейневан подивився на нього, примружуючи очі, які були загнуєні та сльозилися. Очні яблука були налиті кров'ю і покриті густою сіткою червоних жилок. Він явно страждав також і від світлобоязні. «Мені потрібен цирульник», – Рейневан наче читав думки. «Або аптека, якийсь медикамент від запалення кон'юнктиви. Очанка, алої, фанікулум або херба санкта, але спершу я щось з'їм». «Я мушу щось з'їсти, а ти розповідай!» «Що?» «Розповідай про те...» Рейневан потягнувся через стіл по білу ковбаску, яка залишилася після Великодня. «Про те, що тим часом у світі діялося. «Багато що ділося. Ти сидів рівно три роки, а так ніби сидів тридцять. Часи зараз історичні. По тому це видно, що відбувається багато всього і швидко». «Ти сидів, а воно тут відбувалося дуже багато і дуже швидко. Ти прогавив безліч історичних моментів, і щоб це зараз надолужити, я мусив би викладати тобі що та як до самого ранку, а на це я не маю ні часу, ні охоти». «Знайди час і охоту, будь ласка». «Твоя воля, адже по черзі помер папа Мартін П'ятий, Вибрали нового». «Габріеля Кондульмера» підтвердив Рейнман. Малахієво небесну вовчицю, а вибір остався у неділі Окулі, четверту перед Великодним. Вони колись це все не ворожили, крім імені. Яке він узяв собі ім'я? Євгеній Четвертий. А на Старому Ринку в Руані англійці спалили живцем Жанну Дарк. Почався собор у Базелі. На Чехію вирушив уже п'ятий поспіль Христовий похід – який був ганебно розбитий під домажліце. Прокоп пустив з димом ціле Олесницьке князівство, а потім з рейдом дійшов аж до Бернаву, милі за Берліном. Помер князь Болько Цишинський, помер Конрад із Вехти, архієпископ Реський. Помер єпископ Ян Шафранець, брат Пьотра Шафранця. Помер Фрідріх фон Аусес, єпископ Аусбурга. «Куди ти йдеш?» «Блювати!»